الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر وتيا بك فطهير والرجز فاهجر ولا تمد دستخر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يوم عيد يوم عسير على الكافرين غير يسير ذا سوره ترتيب كه اون سوره مزمل کو زیر انذور کی مغنوق نک کی سورت کے در کریم پر بیان شد اغه جماعت تارکانو تقسیم وش خدا صورت به منگل ده چې کله تا قران ذکر alkan تیار شو نو اس پاسا مدثر شړایو اوسيرا اوس بیکاره مکینا معنا یې دا ده بلې شړایو اوسيرا اوس بیکاره مکیگا هغه شریا جزاون دین غخته ده یعنی غیر مشغوله تا قران ذکر لري نو ستاله کار پکاله پاس آو یا رو خالق دیکھو موامل دیت او او در رب ثابت که و ربک و قبر مخلوق در رب عظمت تے او مخلوق در رو لعبان اختلی نو پاس قرآن دیت او در او در او در ثابت کا و شعابک بطاہم او قلن من کا دانا چیز جامع پاککا من پاککا من د فقره پر غړه خلاصه کا دې منې کڼ منې ته غړه خلاصه کا پنجابیاوی خپل په لږه پاکه نو وې تقبل لمن پاکه ځنه ته بیان وکړي چې سبب عطا دا داغ دا دا دا نی دا دا دا. تا کی تاولې نه پويلم منه کم کسان غیر اللہ را مدد کړي روجو د ګاونو ته وای ادر ګاونو نه اذان بیرتا کا ای عشی دمانه ته یا او روجي څوک عذاب ته وای ول روج ته فاجر اذ عذاب دو خائنو بیرتا شه عذاب دو خائنو bale برته کیږي کی فانذ کې مراپا سه کا راپا سه دال دین دیان مانا ادا قطع زان دا عذاب نا بچه دا اے گی رجز گناہوتا ہوئی از گناہ نظام کا تبعانو کا چطموجرم ثابت نشے رجز درگاہونا رجز عذاب فاندلنا علیہ مرزا من الساہ ادا عذاب نظام بچه عذاب ناولا بچه گی چی مسئلہ بے انکی و لا تمنون احمد ځکه چې دا ستاکړ ځان لا د عمل دیرغني موایا چې مادة مان می دیر کړي نن دا مسله بیان کړي پتا ته کشن راشي نو مز بادا چې کار کړي او زخپل عمل دیرغني دا کار جگہ پدې کې یو دا الله رضا جی اول ریا رازي ولا تمنون امز بالا تصكثر جزاند طرفه مل دیه گنی دا کار مکو وار عرب زبر کو ما الله لکڑی دی الله خطوی نو چلا چی پکولشی پشملای کی ندارو به روزګران کافر باندې بنی آسان کافر کتاب بیان او غنمنه نو کی صورت نظر تم وې تلما اصل کی ما پیدا کړو تستور دنیا تا چراحتن اتشتو نئی سپلای وی نئی پانی وی نئی ٹوپای وی نئی جانی وی نئی مال و نئی دولتو مال پریوانا مندودا فراغ مالداد پیدا منکو عمال می مولاوردو او زامن حاضر دا قیدایا چه دا متبر صری زامن کور کی نغرب صری زامن پاپر ملکی آئی گٹی د ننینه شولن یل مال باندې ور کړل مزورت هيت نشته ومحتلو ته میدان او وچونه مې ور کړل للا وچونه ارځه مې ور وچونه کړل ان حما ولا عيش فراق کرے یعنی وچونه مخوري کی مال مې ور ور دا بنگلي وی دا موټری دا دی دا ګړې دی دا وخان دی دا سن دی پریوان مال مې ور نتمع کئی چیز لبا دیا توالکم اچھر اینا یقیناً دے زمان دایتون دے معاند عنیدن زمان کتاب معاند دے معمال دار کنو دے زمان کتاب مقام دے کئی جون دل را مقام تا اغا سخ مقام بسولئے سرود اغا سخ مقام اغا سرود اغا دیره توائی چاگه توائی مجرم خیجو چو گوری دے پانسی بے اچتا کرو اپا دے رائے او لگے بے خط کرو که خلق برا تو آخری اچت مقام کرو اپا دے پانسی کم دے جہنم کے دے رائی مجرم جہنم آو دے جہنم آگا دے رائی تبا خیجو نسی آوال تباوریو پانسی بی دے با آگا دے تبا خیجم دولی دسو کرنکرو یو فکر کرا أدريم كيف قدره او صلهم نظره في زمع بساء ونبصره أو تم أدباره مهم استقباره أو لصم هذا إلا دعلت خبره دكولي بإيمان كي قرأ دتبه مسألة بعنشة إنه فكرة دبه مسألة وارده نفكر بشوروكو دات د سماتل دې صحیح شويب کو دا د 10 ارم دې دې سمات و دې موږ او یو نه راځي انو فکرہ د فکر او دا انداده وکړه ستا پر زین ستا انداده پر زین کې وکړه چې دې سری سمات لږه بلانت تیشی سنگی بدن دادا اکرا نویوی نو بیان دے مگر سیر دے موسیق دے سیر کے اثر کے خودشویرے جار دی دے سوی دے اکرا ہوں کیارت دے سیر سمت لب دے نو سوی دار علم تو ہوئی دا خل کے آنٹھوڑوارو درپ بیان کے سا سر نو کل که بیان که سر ری نو بیان دست چلو که سمم ندارا نتا تا اوکتن چه مرحوکی تارا دا سرکتو چه تا مرحوکی سمم آباسا نبیتن دیتری اوکا چه تا مرحوک نجوی دا سرکتو تن دیتری اوکا یعنی دزلو اغا انکاری پاپ تندی بان سرگن شا دزلو اغبادی تندی تم څومبا بسره ان به تندې دی څه کېږي يا راځه خلکوارو څومبا بسره بسروي اوربوز ګول او بل بشپ دا اوربوز ورته دي اوربېم ګول ینه قران دا دبیان سیر دے پکی اصاری شرش دے انویو ندیدہ مگوین آل باشر دنبکن دلو سکر تا سکر اغای اخزائے عزیزی پوکتالا راس سکر لا تکی و لا تذر نپری دی وخا نپری دی اٹو کے دادا سے زائرے کہ لا تکی نپری نګرغه له تباکۍ او چې کله حالات کی ظلمت درو نګین پیږي بلکې نه پیږي ځاګه سي بلکې بیا او عذاب ورکی لا ته کې بدن ولړ ټول وسوځي نو چې بدن ول وسوځي نو لا ته زر دغه سي خپل فنا نه پیږي خو بیا جنیکې اجازه ګرځي منه دادا داله دي کې نه دی وسوځي ختم شوه داغو دا مقصدو لا توقی نپیزی بدن دادو ولا تدار انی پیزی عذاب دا نا چه فنائی کی نبی پیزی نا بیای عذای کی اصو دا اون که دا بندا بشر دادو بدن بدن به طول جلوس کی آتباوی کی آغوا ختم شی اله얏 17 پد بندي نورو فرشته دي نورو فرشته تو راته ریکړی هن دي ګزرې من د زوځق باندې مقرر مګر فرشته دلته مانو زوځق خيانه شي من مو تصرفین په زوځق مګر فرشته هن دي ګزرې من هیڅ مر ده دی مګر فتنه لکا به رانو کافر وایي ده ایا ټولو کې الکتاب چې دا smer د فرای ټیکلې د کوم حکمت ته او ځتی به کې یا خلک کیمان ورو ایمان ګاره به ایمان چاو دې ټیکلې ما دې زمانہ شک کو چې دا نلوس الله لري اجګړي نلوس اخیری تکمیل د انسان د جګه او دا کامل کېږي په شلم سره هندستان ته تلو نلس رو پا اراری، خوشتا ایم آخو دنیا چیوش ملی نلسی، ویساڑی ہاں چی شلشی ویمو بغیر دمونی نشی شلکولی مطلب نلس اداری، چی دا نلس وارا بغیر زمانا نشی پولیس دے زور سر معاوی نید زم و آجم، او دا نلس میں تو راکم ذکر کرو چی فرشتی دی،, دی دیر نلس قسم دی، جماعت دی، خدا ټول زمام منقاد دي لکه دا نیمه کامل کیږي په یوه پیسې نو دا وی دې تعاون او د کار په ما سره کامل کیږي چه پوږي اولیا کسان شنو کې مراد کافران شه را د کړه دار لا پر دین حکمت دانګ ګمرا کې الله تعالی تعالی ا تو وی ورګي چالو چل راشي ان پريږي پلار سره زرا बगैर الله ان دي دا دوزخ مگر نشي پند پاره د بنديانو چې بنديان څنګه واخلی دا عذاب راځي چې دا عذاب راځي چې دنیا کې لاګه د بچاو کی اړیو کم هغه لاګه نه ځان ساتن زمير دي هنم ته دا جانم مگر پند مخلوقات یا ما هی دی مکی آیتون زی انی دی دی دی آیتونہ مگر پند پار دی مخلوقات دی مخلوقات پند نسیت واخلی کل آیا کنن والقمر دا مصال لی پشاندس بومائیں اشپا کلت شاشی اصبا کلت اوچوی انا دا مصال یو دلو این مصال انو دی نظیر اللی البشر مکی آیتونک نبی الاسلام تاوی کله داس نه ده چې دا یاد ګروي ول القمر تا مثال نه اس په مې لکه اس اول وږې نو څوک نيوي ني نظر باجي ويني نو ته حضرت صدیقو لري پلمبنی کال نو پدې مې په باجي خلکو نو پدې م کال شاهد او باجي ایمان دار نو پدریم ماشپی اصو کینی ہنو پدرین کال تا مشور شی دا سی پسالون مشوری ری سارلسم کال تا کامل شی لیکن دیار کال ہے پس اجرت کرو مدینی تا لیکن سن کے سپومائی کامل شی را غیر اطراف جوانب تو رسی ندار انگی ستا رنان عالم تو رسی پسارلسم کال مدینی تا لڑے آسن کے اس په مئی اخر کې کمیږي هر دنیا نه ځي پداس په مئی دوب شي نو به انار دا یږي ستا جسم دنیا کې دوبشه نو نر ستا کتاب دنیا کې به خوشوي افلکت شمس الاولین و شمسنا وقوانی نورو دوبيږي زمون نور ابدن علافق ولع لا تغرب زمون نر اوسم په نسونه آر کې دوبشه نه ده مطلب دا دا چې تبو دنیاي کې دنیاي کې وخت دی رې نوستا نه بوت دنیاي کې مخور شي اثر مسکا لفس د ته دنیاي دنیا نه دی او چې کله تدېږي نوستا کتاب چې ما تعال او هغه دنیا دنیاي کې ورشي دا مثال داسمه مې دی اول کتاب ځيوي نو دې کتاب پر جګ کې مسکري کین نو گئی دا ممتاز مثال شوي نذیر انالے جلقوار زدا مثال یو درو مثال ورو دي انذیر بندیانو پاز بندانو انها دایچن ازو چغارتا زنه چې مست کیږي قران ته یار سکیږي هغه له ټولې برته هر ناس په کوم مل وای ګا مگر ختی طرف والا په جناتونو کې ته پوسب کوي د مجرمینونو پر صر صجیرا واستي ما څومره عملو چې تاسو راوستي په سقره نووی مجرمان نو مونږ الله تابعدار مسلمان تابعدار انو مونږ فټین مونږ انفاقم وک نو به راته بدنیم کو نو مالکو مراد مسكين نور کو مونږ خراج مسكين دا مونږ انفاقم نو او مونږ چې او به بمواله شره کوونکو چې چا ور شي کو ورګي الا پول ای باز کی چې تر خو ای باز څه کی د دې نه ګران مال جرم آر څه ګ شپو رسول الله صلی الله علیه وسلم انکیلوا قال حضرت ګ شپ نه منی کړوا ځکه نو پوز ګ راضی و ان کسرته سوال و نه ذات المال حدیث کې مداري جمع را دی او منگا, او منگا چی غپی و امواری کو او منگا چې تکتیب کو منگا قیمت حتا کی جراغی منتا مرد لمرگ نئے تعبیر پر یقین کرے زکر شک کو کینیشتے ارچہ لشتے مفایدان ہونا سولا دیتا سفارش دی سفارش کن کو نفید شفاعت قاہری منگا رمن نیولی ورکو منگتا آگئی اس فایدان ہونا دیتا نسیلی لیلہ لپن ناوکتن کی پن قرآن قرآن لا گئے اوز قرآن نو تبوای چې دا خږي ضروری شی دا کا خروتيږي نه دارلږی دایې قران اسلام نو تریدل لکه څنګه چې خرتريږي فرد چې تریدیلېږي من قصرہ مز مدینہ او قصرہ هغهشتون کی ته وای لکه څنګه وشتون کې کاری هغه دنسوب او او زه ماره وشی په ډرلار کې ټولو طریقې نو دا لږه د محمد صلی الله علیه و صل وسلم قصوړه وشتون کې او قصوړه هغه چریتم وای نو ګټه کوي ها قصوړه مضبوط صحیح تم وای لکه څنګه مضبوط شړې نه تفتي قصوړه ترواله لښې لکه لښېو طریقې زیخ په لغار ما زره کوم فیقا صلاح دی دا قران نه تفسیری نه قران نه نه بلکه غاری یی اوتن د دینه چور کی شي دته صحیفه قرانسته شي د باندې قران را شي نه با چان داکر یا قانوني شای کوي نه یقینا بلکه نه دا اخرت یقین انده پن نو سوچي غاری نی کی دی له انیا مګر دې الله رضا ای الله ورسول توفیق مګوي کی الله لایق دې متقین و او لایت دې مغفرت ته اهل لایق متقین سره د فرايص انشته سوک کی ترغیب و تبلیغو ادم انقر حالت بیان کړ د مبلغ تسلی مفرح